Dalje, znači prije nešto, da spominimo situacije u kojima je mu stehab uzeti gusul, uh, u stvari da mi, da odimo prvo da objasnimo kako se gusul uzma, to je bit nijeo tako. Reklismo da ima dvije, dvije vrste uzimanja gusula. Onaj koji je vađib, uh, koji je neminovan da bi bio ovaj spravan gusul, i drugi koji mu stehab, a to mi što mi kažemo, po sunetu uzeti gusul. Prvi koji je, je, je važivno su da se ispuni svi uh, ruknovi gusula, a to je, znači, i, uh, mora zadovoljiti dva šarta. Prvi je da ima nijet uzimanja gusula, znači, ako ne ima nijet uzimanja gusula, znači, batiljmo, ne ispravo, mora imati nijet da uzima gusul. Znači, ne može ima da kaže, ovdje se malo kupati, pa poslije kad ja ovdje malo sablijel se vodok, možem evo biti gusul. Znači, ne može tako. Znači, prije nešto sve da ukupati, mora imati nijet uzimanja gusula. Da, Da bi neko uzeo gusla, jel mora imat povod za uzemanje gusla ili može uzeti gusla bez povoda? Mora. Jel mora imati povod da je recimo da je bio džunub, da je da je ove okay. svako se spomenilo, spomenili. Ja, mora. Ja, mora imati povod ili ćemo spojiti situacije kad ćemo stehabuziti. Ili može onako od sebe kad hoće sad gusla uzeti, bez ikakvog povoda. Ne mora. Hora ima povoda, ne mora ima povoda. Ne mora. 50 nije. Ispravno je da ne mora da, falbox znači bez njega nema. Znaci ne mora imati povsmijstvo, znači ne mora biti znači, džunu. Ne mora raditi ono što mu ga obavezuje Gus da bi on uze Gus. Niti ono što počemo kad mu stebe za Gus. Nego čovjek iz kojeg razloga dolazi? da čovjek se nađe nekad na bazenu, na modrem harama, ili, ili ode namora, more, ako je moguće da harama, ili kod kuće Ko tko će hoće, ovaj hoće da se okupa. Pa kaže eto, ovaj, pošto već kupam da je zanijetim ngus. I okupa se. Načini, eh, može se uzeti gusul bez povoda. Misli se povoda u smislu da one koji obavezuju gusul. On audi Drauzga zato što zna se des da neko to pogrešno shvati, ili pogrešno potumači. Pa misli da može uzeti samo gusul kad je ovo, kad mora uzeti. A mimo toga, ili kad je kad mu stajao bil važno to kad kakš kak uziji gusul. Kaže kakš ti onaj kupaš se na rijeci, kaže i on sada pos uzme abdest kaže samo zaniti gusl bismillah skoči u vodu izađe i ima i abdest i gusl kaže to nisi ne pravio je povoda na uglavnom znači ispravan da ne moraš imati povod da skratimo priču e, dalje znači rek'smo osnovni znači osnovni uh, način uzimanja gusla uh, je da ispuniš dva šada prvo da ima nit Naravno, nije se vraća uvijek na poznati ajeti poznati hadis, onaj o miru illal ya'budullahu mukhlisin, bilo naredjeno osim da obožavaju iskrano vjeru vidiš. Kur'anski ajet Surbejna i poznati hadis eh, s kojim počinju Buhariov svoj sahih, innamal a'malu binijat, djela se vredne u cijene prema, prema nije tu. Dači to je znači moraš imati. Druga stvar, eh, drugi şart je da, da, da okupa opere čitavo svoje tijelo. Da prijedemo voda po čitavom tijela. Ta dva šarta Razilaze razilaze učenjaci razilaze se oko jednog detalja. Koji je to detalj? Da li mora oprati usta i nos? Da li mora da zaprati usta i nos? Pa skupina kaže mora, skupina kaže ne mora. Od onoga od, od, od zanimi stvari da se tu da se tu Hanefije izvolo kažu mora prilikom gusula, a prilikom onda ne mora. Eee uh, Uglavnom, ovaj, oni koji kažu da mora, spomenju tu, navode je hadise koje je došlo mu Tefekalehiju, u kojem je spomenuto da je poslanik salola, znači kada je gusul, da bi izaprao usta, uh, u jednom, nekoliko hadisa, znači došlo, opis, znači ono je uzimanje gusula, da je poslanik salola oprao ruke, da je oprao ruke, i zapravo usta i nos, i polivod pričitao tijelo. Skraćena verzija uzimanja gusula. Znači izdvaja se ovdje šta pranje usta, usta i nose. Pa kažu, tu ukazuju da je to važno mezobilaz. A, a, još analogijom, kaže, ako je to vađi prilikom uzmanja abdesta, pa preće je prilikom gusla, jel? Jer je ve, ve, veći vi či, čišćenja od abdesta. Sve bi bilo fino da nemamo imamo hadis u Buhari u kojem je došla da je, da su oskabi bila na nekom putovanju i nestalo im vode, a taman naišla, kaže, nekakva, dužih, dužih hadisima, naišla nekakva mušrikinja sa na na sebi vodu umješimo to, to, to na, na, na posuda od kože koja se pravi tako uz pripremu zalase mješana i u njoj znači odnoslabo a a ta su bili ovaj kad poslanici sallallahu su klanjali se poslanici sam znam klanjao sa sahabima sa e kad tamo kadaoše namaz okrenis poslanici sallallahu alajhi wasallam vidi jednog od sahaba nije nije klanjao sam pita ga što ti ne sklanjao sam pa kaže ja sam junub a vodi bodini A on onda zatraži da, da, da uzmu, da traži su vode od te, te muščekinje, pa je ona dala vode. Pa je on uzao tu vodu, vode uzao i dao tomas Havu, rekao mu, kaže operi sa ovim svoje tijelo. I završio je to. I šta pojedite u hadisu? Pojedite u hadisu, da je bilo obavezno, pošto ta čovjek ne zna uopšte kada radi, Naci ne, znači, ne znao ni ne tlanio znači nema pojma ne zna ali kako se gusu kako se Gusul Uzman i ovo on znači vidi se da je djal da ne zna da je bilo potrebno da opere usta i nos bio rekao znači operči telo, telo, opere usta i nos ne mu se spominak kaže saspi ovim rižma saspi tu vodu po celo svoga tela tako mu rekao ništa više što taj hadi od sva taj hadi su kazuju na to znači da je bilo obavezno da opere usta i nos bilo bi tu naznačeno U svakosu znači po čovjeka koji u mogućnosti bolje da zapere ustaj nos rad, da se kako to kaže ima to čistoči čelanski kaže da ću ružene hilaf da se izađe isto iz da se izađe znači, ako ti je lakše uradi uradi mada to ni neki dogma ni ergotika da bi izašli za hilafa uradi nešto znači da nešto haram ili ili mekru pa kaže da, da izađem izađemo iz tog što se razgilazi ajde to ne uradi znači, tako znači mnoge stvari ostavlja znači radimo ono što sigurno imamo fašerijski argument. Druga vrsta, drugi, znači, uzimanje gusula po sunetu je sljedeć. Kao što došlo hadith, mnogo hadisa, uglavnom ovaj poznat hadijsko učinjac uvijek spominju, a to je od Aisha radijalahu anha, hadijs montefek u kojim je došlo. Kaže da je poslanik postanik salalahu, sada kane i da je ptesanemineđeram, kaže, kada bi se kupao zbog džunubloka, jebdeo bi gasli ideji, kaže, prvo bi oprao svoje ruke. Tume je frugubi jeminih, alašim alihi, kaže, pa bi uh, pos uh, Sa, s, svojom desnu, znači oprav desnu ruku, pa bi lijevu ruku. Kaže, ja psalju ferču. Pa kaže, onda bi kaže pokvasio ruku i oprav svoj polni organ. Znači, da bi obdesto, vodohli sala kaže, a onda bi obdestio obdestom koji se uzima za namaz. Toku, znači, u toku gusula. Kaže, znači, jehod on mavo, jehodu s abiju uh, u suđu. Zatim uzav, kaže, vode pa bi s, svojim prstima prošao korijene kose. Odnosno, da pokvasi glavu pokosi da pokosi glavu znači koringe kosi. kaže hata iza raa anahu kad stebre, hafa na la rasiy thalaf hafanat cari kad bi video da to da je tu završio kaže onda bi posao po svojoj glavi tri, tri, tri zahvata znači tri puta bi zahvatio ušakama vodi i posao po svojoj glavi Kada je tumor faranđala sa sreda Jesse Nathan kaže upravo čitao svoje tijelo. Tumor rasel ležit, a na kraju bi bio da upravo svoje svoje noge, svoje stopala. Op, na u drugom radisu došao upravo bi desnu, desnu stranu tijela, pa bi u stranu tijela upravo. A onda bi upravo noge. U drugom u drugom radatu došao uzeo tako što bi na početku on ovaj je objevde što se spomni. Uzeo objevde tako što bi bio upravo noge. U drugom radatu kaže ne bi upravo samo nogu. Uzeo bez pranja nogu, pa bi na kraju upravo noge. Jedna druga verzija je ispravna i došla gleda usljena, nismo i govarimo o sami. Znači, skračeno rečena. posunetu je uzeti gusl na sljedeći način. Nač onaj uh, osnovni gusl koji je važiv, rekli smo, da ima nijeti i opere čitavo tijelo. Uh, a posunetu je uzeti gusl na sljedeći način. Prvo, da zanijeti gusl, drugo, da opere svoje ruke, uh, treće, uh, da, da opere, ovaj, opere uh, polni organ, da operi polni organ, E, ima nekim rivajatima došlo da nakon pranja polnog grana, da opere ruke sa, ruku sa kojima je opravo polni organ e, onda onda da uzme abdest da nakon toga uzme abdest nakon pranja polnog grana uzme abdest e, u jednim rivajatima došlo da uzme abdest bez pranja nogu misli si ispod članaka u drugom je došlo sa pranjem nogu ispod članaka e, onda nakon toga bi znači e, oprao bi glavu na način, kako rekli, znači da opravi glavu, onaj ima, ko ne ima kosko, nema kosko, glavno, znači na glavu bi posebno posao tri puta, to je sunet, a onda, znači, ovdje, naravno, slijetak je žena, gožemo, po pitanju žene, po pitanju njenog pranja, pletenica, ne, pranje pletenica, a onda bi nakon toga, znači, oprao, nakon pranja glave, oprao bi desnu stranu tijela, pa livu stranu tijela, čitavu. I na kraju bi, ako prije toga nije oprao noge, na kraju bi oprao noge opra i tim je bi završio izašao sa mjesta gdje je uzeo gus. I tim je završio tako je, tako se uzma gus od